سور عبسکی دیویشتم آیات مبارکنها زمون نوے درستے ثم اماته فا اقبراه بیا با اللہ دا انسان وفات کئی مڑکئی بے فا اقبراه ندیب گرزی خاوند قبر ادا مساله ده شریعت چې ګورم وړه په قبر کې دفن فنکول شیډا د مړي د دفن کول فرض دی یو په کې دا دلیل له ګورم اجوس دوه قسم دی یو د هندستان مجوس دی یو د اهل فارس مجوس نو هندستان والے سوځي باقي ملکونو کې وګرځي او یو ځ له جوړکړ لویلوی دیوارونه وي اسمان طرف ته کلاوی بس مړی غیر له ورو غورځئ چاردي واای کې دغه شان پروتوي د عرب د دا هم د طریکوه چېدی به جنګونه وکل نو بیا به فخر کولو مړی به خښل نه چې دا مارغانانو به خوړلو د انندگانو په دی به فخر کولو اسلام راغی. دا الله هبي په غزواو کې شوهده د او حکو مش چې تاسو به مړی د فنکووي دا به داسې پریز دا د اسلام غ خکلی محاس دي او د مړی د فنکول صدي دا لازم دي دا په مسلمانانو د فرایزونه دي ثم اماته هو ف بیا و وفات کای الله دل رفع اکبره فاکبره نو گر زئبد خوند قبر ای سویرهو بهس یقبر دیبدا سی گر زئ چ قبر به جوړ کړي شی او دل قبر جوړ شي ثم اذا شان شرح او به کله چې خوښ شي انشرہ نو دې برا جون دې کی د دې خبرنا چغدې مش په لیده اسرافیل علی السلام بشپېلې کی پکه وای سمای ذا شان بیا کله چې خوښ شي د الله انشرہ نور ا پورتب کی دې د دی خبر نا او ورځ قیامت به قائم شي او دې حساب دvarphi الله ته مخل شي کلا د سندا لما يقدم ما امره تروس پوری پر کړه نه دې انسان هغه چې الله دلکم حکم کړی دے دنی واده غستې وه او دیله د خپل پلار رادم مې السلام په شاکیو هغه واده او آمامری پوره کړي نه دي کلله دا سنه ده لمه یا قما عه ترسه پره کړړی نه دي د هغه حکم کړی دتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ الْإِنْسَانِ وَإِلَٰهُهُمُ الْوَاحِدُ وَيَسْجُدُوا كُلُّ إِنْسَانٍ بِالْخَرَاقِ تَ امخ کې انسان ته وې چې تزان ته ګورا وې د ځان ټول ننځ دې دو د انسان دا بدن س عجیبې طریقي سره جوړ دې وې د تعالمې صغرا وې د اټولې دنیا عالمې کبرا دې ا د خپل بدن سره عالم شکراله دی کی سوچم امد الله وحدانیت او دا الله وجود طرف ته سړې مجبور مجبور کای هر انسان توحید نیو نشو دا د نطفه نچا پیدا کی او د مور پخېټه کې پدې نطفه کې د عمره انقلابات چارا وسط او تعالی دا خېسته شکل چادر کود مور پخېټه کې ابه ګور پیدا کی معشو میزان د سنبالول نشو دا زوان در نچا جوړ کو او دا احوال سوغ بدلی را بدلی کلم اشمی کلا زوانی کلا بډای کلا بیمار کلا روغه اوس ویدی توام تو ګورا ای دا نوړی خلیل چې د نکه مخه لوګور دا نوړی په کم ترتیب پیدا دا نو ایده او نړایبم تا تخپل ربو خای ور د دین نړیب ابتدا شو باران روریدو او زمکه الله د زرغنی او د فصل درا خطو قابل اکا. نو کله چې تیغ روزی زمکه و بیا غتیخ کمزور او کم سور او سور سیزونه د اغه دشمنانو الله د اغه حفاظت کو او دا غینه او جوڑ نو دا دا دا او دا او یو غټ بوټه جوړ شو ندا نړید سمر مراحل نته را د جتب اسخري او الله استاد غذای او ذریعہ ګرځولې و اذا یو نړیم در تخپل رب خي چګورا دا پکم کم زینو کیوا اول دباران پساس کو کیوا بیا د مزکو پتیه رو کیوا ابیا غدانس خاصوی وا دا غشخ د انينه د بوټه او دا او ناو د تیغ چارو خجولو الاپدی یو د انينه د دا زرګونه د اني شا جوړه کې نو چې اغد یوې د انينه زرګونه جوړو لشي وې اې کافره تسنګ نه مانی چې ما به دوباره ژوند د دکی فلی انزور النسان الاته وابی سوج دیو کې انسان خپل خراق د ذَا وَنَا شَوَبَب نَلْمَا اشْوَبَّن بِشَكَمْ جُو رَا نَزِلِ كَڑی وِ مَنگَو بَ شَوَبَّن پَرَا نَزِلُ لُ شَرَاب اے بَارَان مَرَوْرُ لُو دَوَارَان وَرِ ذُنَ فَثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا او بیا چولی و منگ از مکا شقن پچاو دو سرا، دا قدرت دیچی بوٹی روزی زمک او چوی او تیختی روزی، ثم شققن الارد و شقن، او بیا منگ سیرلی و کلاو کلاوکڑی مو چولی مو از پچولو سرا، فا انبتنا فیها حبن، نرازر غنی کلی وی مونگ پا دیز مکا کی دانی حب مختلف دانی وی غنمو اربشی وی نور کس ماکی سمسی زونو وعینا بن نو انگور و قز بن نو سبزی و ترکاری و واخل نه کجرح کا غلبان او باغونه ګورګور غلبان غ غټو غټوو توانب و کا او باغې چې غلبان ګې ګور و ابن نو غیا غانی ادا کم واخ چ زناور خریده تا ابوی دومر رضی الله عنه وی هر شی میپی جن دو فمل اب به امشاو چ تکلاس کی او يرد اخو تکلفات کنی پی جنم بسو شلدان و اب نفی جنم دا په بازي خلق وباني پټ شيو او دا شي امام قرطبي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نقل کړي ويدين ذا فا الفاكه والعبد تفسير تطوسو شو نذوي کما اسمان بمادلان دي سوري لان دي پریزي کما زمکا بما د پاسه برداشت کی کماد <مع> الله په کتاب کیا هغه کا چیز پی پوہی گمنا وَعَبَّنْ اَوْ غَيَا گَانِ مَتَاعً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَائِدَتَا سُدَ پَارَا اَوْسْتَا سُدَ زَنَا وُرُدَ پَارَا وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ خَيْرِ